rugăciunea a șaptea pentru taina și porunca mântuirii, Doamne, Tată Ceresc, a toate cunoscătorului, Te iubim, Te săvim și îți mulțumim, fiindcă prin porunca Ta să nu fii desfrânat. De păcatul desfrânării neamul ne apărat, de aceea prin Sfântul Apostol ne-ai învățat. Oricine e născut din Dumnezeu nu săvârșește păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în acesta și nu poate să păcătuiască. El e născut din Dumnezeu și prin aceasta cunoaștem pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea prin taina nunții ne-ai sfințit. Pe tinerii ce în curăție au trăit să fie ca niște măslii roditori ai rânduit. Pentru ei, păgădința ta ai rostit, le voi da un nume veșnic și nepieritor, precum și un loc și un nume, mai de preț decât fii și fiice, pentru că aceștia sunt care nu s-au înținat cu femei, căci sunt feciorernici. De aceea merg după miel oriunde se va duce, fiindcă aceștia au fost răscumpărați dintre oameni pârga lui Dumnezeu și a mielului. Ei s-au născut din părinți binecuvântați și cântau o cântare nouă, și nimeni nu putea să învețe cântarea decât numai cei 144 de mii. De aceea Domnul Iisus ne-a poruncit să păstrăm casa sufletului curată, că oricine se uită la femeie poftindu-a și e săvârșit adulter cu ea în inima lui, pentru ca în noi curați să vină și să stea împreună cu tine, Tatăl cel Ceresc și Iubit.